«Річ ось у чому, пане, повсюди, підказав Гривостюк. «Пане, повсюду», – продовжив чиновник, звівши брови. «У навколишніх селах прокинулися заразні хвороби. Є тільки одна можливість попередити епідемії – заборонити сходки, вечорниці, навіть богослужіння». «Пане Ярину», – сказав я, – «зараз же перепрошу людей, на толоку навіть не всі зійшлися». Дозвольте, ми це влаштуємо самі. Чиновник криво посміхнувся. Мені потрібно зачитати інструкції. Ні, не заради толоки вони приперлися. Це і бізмісклий безрозумів. Мені досить було одного сигналу. Микола пішов від мене, не попередивши. Але я вирішив точніше з'ясувати ситуацію. Пане сотнику звернувся я до крижа. Може, ми справді обміркуємо, як попередити людей, щоб не образилися? Та ось, зглядаються, показав я на Ревеку, що стояла біля криниці. Сотник зиркнув на поліцая, який банно дивився на постамент з-під цісаревого погруддя, на стрільця, що навпочіпки зіщулився на дні брички, на роззявлену Ревеку і зіскочив на землю. Чиновник не встиг відкрити рота, як ми вже сиділи в канцелярії. «Я з сусідніх сіл нікого не запрошував», – звернувся я до крижа. «Вірю вам», – посміхнувся сотник. «Проте справа складніша. Сьогодні вранці Гривастюк прислав Вістового з сигналом про те, що в Колобродах є випадки дивного захворювання». За наказом повітового комісара сюди з хвилини на хвилину прибуде карантинний загін. Він зіперся на лікоть, утомлено випростав під столом ноги. Ні, сотник не поспішав. Війтиського, увійшовши до канцелярії, почав теребити вуси. Цього щось більше нервувало. Покровитель, я завжди уникав подібних людей. Вони тобі чимось прислужаться? А тоді їм починає здаватися, що забагато тобі добра вчинили, і заходяться цькувати. Горів нетерпінням і чиновник. Якщо вони приближчо провести арешти, то досить нам ще затриматися на п'ять хвилин, і Микола з хлопцями покине село. «А хто з зліг, пане Гривастюк?» – запитав Явіта. «Зайчиха», – зітхнув він і облизав губи. «Щось непевне». Це старе слабує, як правило, перед новим місяцем. Карантин, очевидно, треба накласти на ті господарства, де працюють полонені більшовики, пошесті здебільшого заносять фронтовики. Війсь промовчав. На толоці кажете, немає сторонських? запитав сотник. Повсюди всіх не може знати в лице, прогудів Гривастюк. Коли я надійшов, на щось розраховував запрошуючи всіх до канцелярії. Тепер я його розчарував. «Мусите вибачити, – мовив Криш, – наш обов'язок – не зіпсувати вам оказію, але попередити піду». Він пильно глянув на Гривастюка, ніби чекаючи, що той щось скаже для підтвердження його слів, але війд замислено дивився у вікно. «Сідайте з нами, пане, повсюду». Я прилаштувався напередку біля Гривостюка. Він передав мені вішки і закурив люльку. «Спільник, ти мені чи не спільник?» було в його короткому заклопотаному погляді. «Що нам робити, пане, повсюдо?» заговорив він з удаваною досадою, після довгої мовчанки витираючи слізний від тютюнового диму ока. Комуністи начебто стали виступати збройно. Учора в керунку ліснічівки чулась якась стрілянина. Вночі? Так. Що ви кажете? Не завадило б на ніч виставляти патрулі. Я думаю, порадитися з сотником. Ви мене підтримуєте? Хіба не досить вашого слова і авторитету? Та воно ліпше, коли голос від громади. Підтримую, звичайно. У відповідь міна кривоприсяжника за дверима суду. Якби люди не маскувалися, їх завжди видає почуття втіхи».